בעזרת השם מטבח, ספר עלים לתרופה, המשך, ת"ח אור בוקר יום ד' וערה תר"ג ת'רין. שלום לאהובי בני חביבין רויה ולכל בני ביתי. אתמול, סמוך לערב, באתי לפה מקרינצ'ג, ומצאתי כל מכתביו, וגם המכתב מיום ה' שמות הגיע אתמול. וכריתי כולם, ונתתי שבח והודיה להשם מטבח. על השעד כה עזרנו, ועל העתיד איננו תלויים לחסדו שיוסיף לעשות עמנו חסדים גדולים להצילנו מכל מיני פחד, ובפרט בעניין זה שנהיה בטוחים בשלמות, ולהשם הישועה. והנה במכתבים הראשונים, בפרט במכתב בני רבי שכנא לרועי נראה שכבר פעלו שיהיה כמו קודם ביתר שאת, אך במכתב האחרון של ה' שמות אתה צועק הרבה, שאמהר לבוא לביתי. הן אמת שאני מבין שעיקר צעקתך ומחמת געגועיך ותשוקתך הטובה להתראות פנים עמי, לקבל ממני דברי אלוקים חיים, להשיב נפשך. ובזה צדקו דבריך. אך מה שכתבת שאבו כדי להשתדל בעסק על האבא, הני מבין היטב. ודעתי חלוקה אם אני צריך לזרז לביתי בשביל זה. בפרט שכפי ההיגרות הראשונים הנ"ל נראה שכבר נגמר הכל לטובה. אך בלא זה היה בדעתי לבלי להתמהמה עוד פה הרבה, רק להתעכב על שבת זה כאן ועל שבת הבא, שהוא פרשת בו למדוויתקה, ואחר כך לנסוע על שבת לטירוויצה ומשם לאומן, ושם איני יודע כמה אתמהמה. כי כל מגמתי וכל תשוקתי ותקוותי הוא רק להיות על ציון הקדוש הרבה פעמים. אולי אזכה לפרש את שיחתי, לשפוך ליבי כמים נוכח פני השם. עבורי ועבור יצאי חלצי, ולדבר שם מעוצם מרירות זעקתך הקשה והגדולה מאוד זה כמה. וכן צועקים במר נפש כל המסתופפים בצילנו. והנה אתה עמי פה, ידידנו, רבי אפרים בן רבי נפתלי נורי העיר, שנסע עמי לשמוע דברי אמת. בתהילה לקהל דיברנו הרבה הרבה בדרך, אבל אף על פי כן גם הוא צועק במר נפש מאוד מאוד. וכן באיגרת שקיבלתי עתה מרבי יוסף בן רבי ליפה, מהסתם קראת ושמעת צעקתו המרה, וכן רובם ככולם, שומע צעקה ואנחה אשמע צעקתך וצעקת כולנו ויאמר לצרותינו די, ובפרט לצרות הנפש העולה על הכל. אך זאת נחמתי בעוני, ששר העולם אשר ליבם חלק מאיתנו, ומכל שכן המתנגדים, גם הם יש להם לצעוק יותר ויותר. ולא די שאינם צועקים כראוי להם, אף גם הם חולקים על הצדיק שהוא רב להושיע כזה. ואי אפשר להעריך בזה על פני השדה. ואם תרצה, תוכל גם אתה וכן תמיד, כל ימי חייך, להחיות את עצמך בזה. ואל יתיישן זה הדיבור אצלך, אף על פי שכבר דיברנו בזה כמה פעמים. כי לא דבר רק הוא מאיתנו, כי הוא חיינו לנצח. ועל ידי זה לבד יכולים להפוך כל מיני הגון והנחה. ואפילו שלי ושלך, שנצריך לישא צעקות מרות כאלה מכמה וכמה נפשות, ושל כולנו, להפוך הכל לששון ושמחה גדולה. אך אף על פי כן, על ידי מכתבך הנ"ל, אתה קרוב בדעתי שאשא ביום מחר עם רצי ה' למדוויתקה, ואחר כך על שבת פרשת בו לטירוויצה. ואם יהיה ה' עמדי לכוון רצונו בזה, תרוויח שבוע אחד שאקדים להיות באומן עם רצי ה' פרשת בשלח. ומהשם מצעדי גבר קוננו. ואליו יתברך אני מוסר כל תנועותיי בכל יום, ובפרט בכל הנסיעות. והוא בהחמיו הגדולים ישובב נפשי, וינחני במעגלי צדק למען שמו. והנה מלאך תבין שמעתה תשלח מכתבך לאומן, באופן שיגיע לשם בשבוע פרשת בשלח או סמוך לאחריו, כנ"ל. אך אף על פי כן, כשתקבל מכתבי זה, תכתוב איגרת בקיצור לפה לרבי אברהם בר שיחיה. ובלבד כשיהיה לך איזו ידיעה טובה חדשה, הן מהעסק של נמירוב, ובפרט אם יהיה לך ידיעה טובה מרבי נחמן מיאסק, והתחיל וכו', השם יתבח לשמיענו הטוב מהרה. כי גם פה כל אנשי שלומנו מצפים לשמוע הטוב מכל הנ"ל. יתר מזה אין לי כלל תנאי להעריך כי אתה סמוך לזמן קריאת שמע ותפילה, ואחר התפילה צריכין למהר שילך לפסט. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו, בפרט לידידי הוותיק מורנו הרב נחמן נירו יאיר, נכד אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. מכתבך קיבלתי בשובים מקרים צ'אג, ואם ירצה השם כשאבוא לביתי, ונתבעד יחד אספר לך הכל. כעת אין פנאי כלל, ואני מבין דבריך היטב, וצעקתך ואנחתך. הן על פרנסה, הן בעיקר הפרנסה שהוא פרנסת הנפש. בפרט שתינצל לי בלי להיות בעל חוף חס ושלום. להשם ידבח, שהוא המלווה הגדול אשר החנות שלו פתוחה והחנווני מקיף וכולי. ואתה צריך להרבות דברים עמי, ולהשם התקווה שתוכל להוציא דברים מליבי הנובעים מזקנך הרב הקדוש הנורא, שיחיו נפשך מאוד לנצח. וגם בגשמיות, בעניין הפרנסה ובכל מחסורך, יועילו לך תמיד. כי דבריו חיים וקיימים לעד ומועילים לכל נפש, מכל שכן לזהור הקדוש. השם נדבך ירחם עליך ועל כל יוצאיך לצאיך, שתזכו להביט אל צור חוצבתם. ממנו להבין מרחוק גדולתו וקדושתו, ולהגיל את עצמו ללך בדרכיו הקדושות, ולהתקרב תמיד ליונקים מתורתו הקדושה. אז טוב לך ולכל יוצאיך לצאיך לנצח, ולהשם הישועה, שתזכו לזה למען ייטב לכם כל הימים. יתר מזה אי אפשר להעריך. דברו הרבך באמת בלב ובנפש, ומאתיר בעדך, נא טעננל. האיגרת הזה איחר זמן הפסט, ולא נשלח ביום ד' הנ"ל. ואתה תדע שהיום יום ה' ואירע אני מוכן לנסוע עם רצה השם למת ודכה. ונסכם אצלנו שאני מוכרח לשוב משם עוד לפה על שבת פרשת בוע באה לנו לטובה. ואחר כך אשא בעזרת השם מטבח לטירוויצה, כנ"ל. ואתה מלך תבין איך להתנהג במכתבך, ואל תצטער בני על עיכובי כה, כי מת השם הוא לטובה. גם תדע, בני חביבי, שמה שכתבתי לך, שהפחדת אותי וכו', טעיתי במכתבך. כי כוונתך היה שאינך יודע לשוט עצות, אם לכתוב לרב נחמן כל העסק והפחד וכו'. ואני הייתי טעוד אז מאוד, וסברתי שאתה כותב על אלו הדברים. אחר כך קריתי עוד הפעם אחר שליחות הפס והבנתי כוונתך כנ"ל. ונצטערתי הרבה על שציערתי אותך בחינם, ולא היה אפשר לתקן אז. ומזה תבין שגם שאר פחדיך הרבים רובם בחינם. כי העולם גשר צר וצריכין לעבור עליו, והעיקר שלא יתפחד כלל. ויש הרבה הרבה לדבר בזה. והשם נדבך ישמח נפשך ונפשנו תמיד. וזמן קריאת שמע ותפילה הגיע, מי ייתן שאזכה להתפלל עם כל הדברים שכתבתי לכם כראוי. כי בוודאי עם אלו התורות והרמזים שכתבתי, יכול כל אחד להתפלל כל ימי חייו. נתן הנ"ל ת"ט בעזרת השם יתבח יום דלת ועירה תר"ג תשרין שלום לזוגתי הצנועה מרת דושיל תחיה ולבני הרבני מורנו הרב דוד צבי שיחיה ושלום לחתני ידידי הרבני המופלג מורנו הרב ברוך שיחיה עם שלום זוגתו היא בתי הצנועה מרת חנה ציר אל תחיה עם כל יוצא חלציהם שיחיו דעו כי אתמול באתי לפה מקרים צ'אג, ובדעתי להתחיל להכין דרכי לנסוע לאומן. אם ירצה השם, ומשם לביתי אם ירצה השם. חדשות אין לי לכתוב לכם. תודה להשם יתברך, הוא כל כך עזר, ובו אנו בוטחים שיעזור הלאה, ולעזור בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות. למען השם יתברך, לימדו והתפללו ותשפכו נפשכם לפני השם יתברך בכל יום. כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. גם בני נחמן שיחיה דורש בשלומכם, ובפרט לאמו תחיה באהבה, והוא יושב ולומד בעזרת השם מטבח, ומן הסתם יבוא עמי לשלום לביתו. ואני מקווה להשם מטבח לשדך אותו בקרוב ולהשם הישועה. ושלום רב לכל אנשי שלומנו מקטן ועד גדול, כולם יעמדו על הברכה. מה מאוד נחשפתי להרחיב הדיבור של אמת לכולכם? כי נפשכם קשורה בנפשי, ואהבתנו היא אהבה רבה ואהבת עולם לנצח. אך הזמן מספיק. וכבר דיברתי עמכם הרבה בעזרת השם מטבח, וכל ספריו הקדושים לפניכם. מי ייתן שתתעסקו בהם תמיד, וללך בדרכיו הקדושים בכל עת, כפי האדם וכפי המקום וכפי הזמן. כי השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית. הוא מזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, כפי אדם וכו'. הוא לו רמזים להתקרב אליו מכל מקום שהוא באותו היום. אשריה משים לב לזה בכל יום. ועל כל פנים יזכה לקיים מצוות ציצית ותפילין, קריאת שמע ותפילה, ותורה ומשא ומתן באמונה כראוי. שבזה נעשים כל התיקונים הקדושים המבוארים שם ממילא, כמו שכתוב בתורה, השם אלוקי גדלת מאוד. ואנו צריכים לומר אלפים פעמים אשרינו על כל תורה ותורה ועל כל חידוש וחידוש שזכינו לקבל ממנו, אשר לולא תורתו שעשוענו, לא היינו יכולים להתקיים עתה באחרית הימים האלה, בצוק העתים האלה, אשר באו מים עד נפש לכל אחד ואחד בגוף ונפש וממון ופרנסה. ותהילה לקהל בחסדו הגדול לפלי לעשות עמנו לגלות תורות כאלה, ועצות עמוקות כאלה על כל דבר ודבר בכלל ובפרט. בדרכים נפלאים מאוד ובדרך תמימות ופשיטות גמורה שווים לכל נפש. ואף על פי כן הכל נמשך ממעייני הישועה, ממים עמוקים, עצה וכולי. עמוקים עמוקים מאוד מאוד, אשר אפילו מי שבא במעמקי מים, ושיבול את שטפת הוא, יכול למצוא גם שם את השם נדבך, ולהתקרב אליו מכל מקום שהוא, על ידי צעקה ואנחה ורצון וכיסופים טובים. הוא שמח את נפשו תמיד, בכל נקודה ונקודה טובה. למען השם ולמען השם, לבד יזכינו בעיניכם, חס ושלום, חס ושלום דברינו. כי הם מתחדשים בכל יום בבחינת חסדי השם, כי לא תמנו וכו'. חדשים לבקרים רבה אמונתך. דברי הכותב מקירות הלב לטובתכם ולהצלחתכם בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל. ת"י ברוך השם, יום ד', פרשת פה, תר"ג. שלום לזוגתי הצנועה, מרת דו של תחיה עם כל יוצא חלצי שיחיו, ולבני הרבנים הורנו הרב דוד צבי שיחיה עם שלום ביתו שיחיו, ולבני יוסף שיחיה, ולחתני ידידי הרבנים הורנו הרב ברוך שיחיה. דרו כי היום באתי ממד ותכה, בדעתי מרצה השם לנסוע אחר שבת קודש לטירוויצה, על שבת שירה באה לנו לטובה, ומשם לאומן משם לביתי מרצה השם. מכתבכם מיום א' ועירה קיבלתי והיה לי לנחת גדול. השם מטבח יעזור הלאה לנו, לכל ישראל, לצאת מכל הצרות, ושלא יישמע יותר כאלה צעקות מרות, איפה שנוסעים ואיפה שהולכים. הושיענו אלוקים כי מים עד נפש, ואין לנו במה להכירות את עצמנו, רק עם זה שאנו יודעים מראה באמת כזה. זכותו יגן עלינו, ועל כוחו נשען כי לעולם לא נבוש. ת"א. בעזרת השם מטבח, יום ג', יתרו, תר"ג, אומן. שלום לאהובי בני שיחיה, היום באתי לשלום לפה קהילת אומן, כמו שלוש שעות קודם או היום, ומצאתי את שאהבה נפשי, ומכתבך הטוב, והיה לי לנחת. וגודל התלאה אשר מצעתני בדרך הזה אי אפשר לבאר בכתב, כי קלקול הדרך שבעתים הללו אינו שכיח. ימלא פי תהילות ה' אשר הביאני עד הלום. ועתה נתקיים בגשמיות וברוחניות, ויעלני מבור שעון מתיתה יוון, ויקם על סלע עגלי. מה אשיב להשם? כעת הפס נחוצה מאוד, ודעתי אינה צלולה כלל. כי הייתי נא ונת בטלטול עצום שני לילות, והיום שבינתיים מנסיעתי מטוב אצל לפה, מעוצם קלקול הדרך. וממש בנס באתי לפה. ואם ירצה השם, כשיגיע אלי עוד מכתבו, אשיב לו כראוי. לעת עתה בדעתי להתעכב פה עד ערב ראש חודש א' הבאה עלינו לטובה. נפשי אשר עובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. דיווה אביכם המעתיר בעדכם, נתן מברסלב. ת"י"ב בעזרת השם יתבח, יום ג' יתרו ת"ג אומן. שלום להובי, ידידי הרבנים, מורנו הרב אברהם בר, שיחיה, עם כל יוצאיך על הצו, שיחיו. ולידידי הרבנים, מורנו הרב אבא נורו יאיר, עם כל יוצאיך על הצו, שיחיו. היום, קודם או הבוקר, באתי לפה בשלום, אחרי הגיעה רבה וטלטול עצום מאוד, מגודל קלקול הדרך. ברוך השם, אשר הביאני עד הלום, וכבר הייתי היום בחסדו על ציון הקדוש, והזכרתי את כולכם לטובה. בעל הרחמים יחוס עלי ועל כולכם. ויושייני מכל מה שאנו צריכים להיוושע בגשמיות ורוחניות. והנה מצאתי פה איגרת מבני רבי איציק שיחיה, שתהילה לקל הגיעה לו איגרת מיעש מידידנו אבי נחמן אור שכבר התחיל בלימודו הטוב, והוא עולה יפה, והוא צריך מעות רבה, וכבר שלח לו בני שיחיה פעם שנית כל המעות שהיו בידו, בצירוף מה שקיבל סך מועט מברסלב. ועתה מאליכם תבינו להזדרז מיד, לשלוח מעות על העסק כל מדי אפשר. <coughs> המוסיף יוסיפו לו מן השמיים עושר וכבוד וחיים ושלום בכל טוב, בזה ובבא לנצח. ובדעתי להתעכב פה עד ערב ראש חודש אדר א' הבא לנו לטובה. השם ידבח ינחני במעגלי צדק למען שמו. לברור אהבכם באמת לנצח נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו בעבר אברוך ניתן עזיזה. ת"י"ג, בעזרת השם מטבח, יום א', משפטים, ת"ג, אומן. שלום לאהובי בני שיחיה, כבר שלחתי לך מכתב על ידי הפס תכף בביאתי לפה ביום ג' לעבר. וכעת אין לחדש דבר תחת השמש. אבל למעלה מהשמש היא התורה הקדושה, יש ויש בכל יום ויום לחדש. ואפילו מי שאינו יודע ומבין החדשות והנוראות הנעשים בעולם בכל יום ובכל עת. כמו שכתוב עושה חדשות וכולי, ובטובו מחדש בכל עולם תמיד וכולי. צריך להאמין בזה בבחינת חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כאשר כבר דיברנו בזה הרבה. אבל עדיין צריכים לדבר בזה שגם דיבורים אלה לא יתיישנו אצלנו. ותדע בני מחדש, כי זכינו להיות מזרע ישראל, ובחסדו הנפלא נפשנו כציפור נמלטה מפח יוגשים. מהעלמת והסתרת נקודת האמת, המאיר עתה בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה. ומעוצם חשכת המעשים וחסילות השכל, נחשך חרור ונעלם מאוד, עד שרבים, לא די שאינם נהנים לאורא גדול, אף גם הם חולקים ומתנגדים עליו מאוד. ומה נשיב להשם כל תגמולו יעלנו שניצלנו מזה. ואני מזהירך ומזרזך, בני חביבי, כאהב את בן ירצה. שתזכור זאת בכל יום ביום היטב היטב בכל מה שעובר עליך. כי לא דבר ריק הוא מכם, ואי אפשר לבאר מה שמתנוצץ בכל עת בזה. ברוך השם אשר עזרנו עד הנה בהחמיו להיות נקרא על שמו הגדול. כן יוסיף חסדו עמנו בזה ובבא להיות נכלל עמו. ונפשנו תהיה נכללת לנצח בתוך כלל הנפשות הנקיים על שמו זיכרונו לברכה. ותהילה לקל בשבת זה דיברנו בזה הרבה על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. ולה' התקווה שנזכה לזה לא כמעשינו, כי אם בחסדו הנפלד אין חקר. ותקבל מכתב לרבי נחמן הצרוף פה, ואתה תוסיף עליו כרצונך. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך יותר. ותקיים מה שכתב לך ידידנו רבי אפרים נורו יאיר, לבלי להתייאש מן הצעקה והשמחה תמיד. ותפרוס בשלום כל אנשי ביתי בברסלב, ואין פנאי לייחד להם הדיבור. גם בני נחמן שיחיה פורש שלום ואהבה, דברי אביך המאטיר בעדך נתן מברסלב. ת"י ד"ל ברוך השם, יום ב', תרומה, ת"ג, אומן. שלום להרבי בני הרבנים, מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצא חלציו שיחיו. מכתביך קיבלתי בפרט האיגרת עם השני האלין לדוגמה. מה גדלו חסדי השם, אילו פינו מלא שירה וכולי. כעת אין תנאי להאריך בזה. ועל עודותיך כבר כתבתי לך הרבה. וכעת אין בלשוני מילה לדבר בזה, כי בניי שיחיו ואנשי שלומנו נחוצים לשוב לביתם. ובפרט כי קיווינו להשם שבקרוב נתבעד יחד ונדבר פנים אל פנים את אשר ישלח השם בפינו. ותדע מחדש כי גדול השם ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר ואין יודעין כלל. והלוא עתה אנו רואים נפלאות חדשות בעניין העסק שלנו. ובזה לבד ראוי להבין כמה גדלו חסדי השם ונפלאותיו עד חקר. ואם אף על פי כן עדיין מתגבר מה שמתגבר על כל אחד עד הנפש וכו', בזה רואים ביותר ויותר גדולתו של יוצר בראשית, שנתן כוח כזה לבחירה. אך כבר ידענו כי טובה מרובה, ועתה מרום לעולם השם וחסדו גדול עלינו וכו'. דברי אביך מהתיר בעדך נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. תט"ו ברוך השם יום ג' ראש חודש אדר א' גימל אומן. ססון ושמחה השיגו. אהובי ידידי הרבני הנגיד הוותיק פרי צדיק מורנו הרב אברהם בר שיחיה. עם כל יוצאיך לצו העיקריים שיחיו. ולידידי הרבני מורנו הרב ביילין רו יאיר עם כל יוצאיך לצו שיחיו. לכו חזו מפעלות השם הלא למראה עיניכם יבוא רצוף פה עלה אחד לדוגמה מעסקנו, אשר שלח לנו רבי נחמן ממקומו דרך קהילת ברד. הראו עיניכם וישמחו לבבכם, ותהילה לכל אמנות עולה יפה ומהודה ומסודה ומתוקן כראוי. ימלא פי תהילת השם אשר עד כה זרענו, כן יזכנו לגמור ולחזור ולהתחיל ספרים אחרים ולסיימם, ויהיה לנו תמיד חלק בזכות הרבים לנצח. והנה קיבלתי מכתב מרבי נחמן הנעל, וצווח ככוכיה לשלוח לו מעות תכף, כי אם יקבל מעות כראוי יוכל לגמור בזריזות גדול. על כן, אחי וראי, באתי להודיעכם כל זאת ולעורר אוזניכם ולבבכם, שתראו להשתדל כל אחד בכל כוחכם לשלוח לי מעות תכף ומיד. ובפרט מהאנשים שהבטיחו לשלוח, כאשר רשמתי לכם באיגרת הקדום ובהיותי אצלכם. ולמען השם יתבח לזרז מאוד ואל יתמהמהו כלל. כי האמנים אצים לאמור כלו מעשיכם. והנה בדעתי לנשואה באור היום לביתי ולהתעכב בקהילה קדושת טפליק על שבת קודש הבאה לנו לטובה. וקיוויתי שקודם שאבוא לביתי אקבל מעות מאיתם. על כל פנים לא יתמהמהו הרבה חס ושלום. ויהיה אפשר לערך יותר ומובטחני שיזדרזו בשביל עסקנו בכל כוחם באופן שנוכל לגומרו כראוי. כי עדיין חסר לי הרבה מעות, כפי שכתב לי רבי נחמן אורי היר. חזקו ונתחזקה בעד עסק גדול כזה, שהוא זכות הרבים לדורו, והשם יגמור בעדכם ובעדנו לטובה, ויגולגל לזכות על ידכם. והשם ימלא משאלות מבכם לטובה, ותזכו לעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים כל ימיכם, ותזכו לאושר וכבוד ולחיים טובים וארוכים, עוד ינובון בשיבה, שנים ורעננים יהיו. דברי רבכם באמת לנצח המעתיר בעדכם, נתן ובאסלב. ושלום לכל עד ששלומנו, לכל אחד ואחד, מקטן ועד גדול, כראוי לו, לפי מעלתו הרמה. וגם יודיעו זאת לקרימצ'וג, לידידינו רבי אפרים בן רבי לשמח נפשו בישועתנו. גם שישתדל לטובת העסק שם בכל כוחו, והשם יצליחו בכל הנעל. תט"ז. ברוך השם, תחילת ליל ו, שבת, קודש תצווה, תר"ג. רבי <עובי>, בני חביבי, דע כי תהילה לקל באתי לשלום היום לפה, ואין לחדש לעת עתה. ומוסר כתב זה נחוץ, ואני צריך עתה להתפלל תפילת ערבית. אך מאהבתך ותשוקתך לדעת מגיעתי לביתי, או דעתיך תכף. והשם יטבח יושיענו בכל מה שאנו צריכים להיוושע, ונגילה ונשמחה בישועתו, בפרט בימי פורים הממשמשים לבוא לחיים טובים ולשלום. דברי אביך, נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו. ת׳ז. ברוך ה׳ יום ד׳ פורים קטן ת׳ג ברסלב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עם המכתבים רבי נחמן, וכעת אין כל דבר להודיעך, לא רק שתראה לבוא לפה על שבת הבאה עלינו לטובה בסמוך דייקה, כי אודות העסק שלנו אתה מוכרח להיות פה להתייעץ עמך פנים אל פנים, וגם בלא זה רצוני הוא רצונך חזק מאוד להתביית עמך בקרוב, על כן תשבר אמניות ותבוא בזריזות האפשרי. באופן שתוכל לבוא לפה ביום מחר עם רצי השם, ועל כל פנים לעת ערב, כי יש רבה לדבר, והשם ייתן מענה דבר דבור על אופניו, באופן שנזכה לעצה שלמה בכל הדברים. ולהשם הישועה, ולגודל הנחיצה אי אפשר להעריך כלל, דברי אביך המצפה לראותך בשמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לפרי קודש הוותיק מוענו הרב נחמן נרו יאיר. גם עליו עיניים מצפות לראותו בחיים ושלום, ועל פני השדה אי אפשר לכתוב כלל. ופה אל פן אדבר, ועצת השם לעולם תעמוד, נתן הנ"ל. ת"י"ח ברוך השם, אורליום ג' צו ת"ג ברסלב שלום לאהובי בני חביבי שיחיה. מכתבך קיבלתי היום עם המכתב מרבי נחמן רוייר, והיה לי לנחת גדול. רצוני היה לשלוח איש לקהילתכם, אך מחמת שראיתי רצונך להמתין עד שיגיע ידיעה שכתב במכתבו, בטלה דעתי, ונתרציתי גם כן להמתין עד אחר שבת קודש. ואם לא היו ימי הפורים סמוכים, הייתי נוסע בעצמי היום לקהילתכם. אך כעת, כפי הנראה, אשא בעזרת השם נטבח עליכם אחר שבת קודש הבאה לנו לטובה. ואולי בתוך כך יגיע ידיעה הנ"ל על... לעת עתה צריכים לבקש מהשם מטבח שיעזרנו לצום תענית אסתר כראוי, ולצעוק ולזרוק ולהתפלל כראוי ולשפוך לבנו כמים נוכח פני השם. עדי נזכה שיעננו, יעזרנו ויושיענו ישועות שלמות מהרה. עד נזכה לקבל ימי הפורים בשמחה רבה כראוי. ואיכשהו תהילה לכל יש לנו במה לשמוח. יש ויש תהילה לכל חי, מה שבדילה לנו מן הטועים בכל הבחינות. בכל יום אברכך על זה מלא רחמים. ומוסר כתב זה רבי אשר נחוץ מאוד, ואי אפשר להאריך כלל. והשם יתבח לשמח אותך ואותנו בשמחת פורים נגילה ונשמחה בישועתו. דברי אביך כותב בחיפזון נתן מברסלב. ת׳י"ט בעזרת השם יתבח יום ד' תענית אסתר ת׳ר׳ ג׳ ברסלב. ששון ושמחה השיגו ערבי בני חביבי הרבני מורנו ערב יצחק שיחיה שלום וחיים וכל טוב. מה נכבד היום שקיבלתי שמועה טובה שתהילה לקהל כבר נגמר עסקנו? מה אשיב להשם? אילו פינו מלא שירה וכולי. ותהילה לקהל שהגיענו לידיעה הטובה במועדו ובזמנו בזמן ששון ושמחה ומשתה ויום טוב ליהודים. כן יהי השם עמנו שנזכה לשמוח בישועתו בפורים הזה הבא עלינו לטובה ובכל המועדים הבאים לקראתנו לשלום. וישפיע עלינו דעת המתייך להודות ולברכות תמיד בשמחה כעל כל גמלן ובהחמיו וכרוך חסדיו, נמלא פי תהילתו וכו'. והנה על ידי מכתב הנ"ל שקיבלתי, נתיישבתי שהכרח לי בלי לצייר את רבי נחמן כל כך, שעומד ומצפה על מעות בכל יום, כמו שכתב במכתבו שהיה מצפה באותו יום שיגיעו מעות. על כן אינני שולח לך וכו', והמותר עד תשלום עשרה חצאייה פרוילין, סוג מטבע, שעולה לערך חמישה עשר רובל חדש, תלווה משלך, חוץ מה שמגיע לך מאיתי בעד הסחורה. ותראה לשלוח לו מיד מחר בעת הפס צח הנעל עם המכתבים האלה הרצופים פה. ותוסיף על מכתב רבי נחמן כרצונך. ותעשה בזה מצווה גדולה בו כאשר תבין מעצמך. בעיקר מה שזרזתי עצמי בזה הוא בשביל עסק הספר לקוטי עצות. שרצוני שיתחיל לעסוק בו מיד, שהוא זכות הרבים ומצוות רבים דה עדיפה. וחלילה להתעצל בזה, וכל הזרי זה הרי זה משובח. ואם תרצה תוכל להוסיף עוד שני חצאי פרויילין, ותשלח לו שנים עשר, ואני אשלח לך על זה עשרה רובל חדש ביום ו' הסמוך, או על כל פנים ביום א' אחר שבת הבאה עלינו לטובה. וכעת נחמה טרדת כניסת פורים הבאה עלינו לטובה, אין רצוני לטרוח בזה. אבל כבר הם מזומנים כמוכנים בידי ממש, רק שצריכים לשלוח אחריהם. ותכתוב לי תשובה תכף בזריזות בכל מדי אפשר, כי אני חפץ שתשלח חסך הנעל עם המכתבים בזריזות בכל מדי אפשר. והינך רואה שאני מקל עליך מאוד בהלוואה שלעת עתה אין אתה מלווה אפילו שלושים רובל חדש כהבטחתך. ומבטחני בהשם מטבח שגם אחר כך לא תצטרך להלוות רבה. כי קיוויתי להשם מטבח שבסמוך יגיע לחמאות מצ'רין ומקרינצ'אג. ואני כבר הלוויתי פה מה ששלחתי לך, חוץ ממה שכבר נתתי לסופר, ומה שאני צריך לתן לו בכל שבוע, ומה שאני צריך לפרנסתי, כי גם מהותיי נכנסו בעסק הזה כידוע לך, ואני מטריח עצמי ללוות מאחרים כדי להקל מעליך. אבל אהובי בני חביבי, אתה מדקדק יותר מדי בעניין ההלוואה לצורך עסק גדול כזה, שאתה כותב בכל המכתבים להקל מעליך. ואין פנאי אתה לדבר בזה, כי לעת עתה הקלתי עליך כנ"ל. וגם לאבא לא אכביד עליך, ויכול להיות שלא תצטרך להלוות עוד כלל. ונכון ליבך בטוח יהיה שבוודאי תסולק בקרוב מה שהלווית. ומטרידת פורים אי אפשר להעריך, מובטחני שתקיים דברי בלי שינוי תכף ומיד בזריזות. והשם הטוב יגמור בעדנו ויערב לכם ולנו שמחת פורים, ותזכה לשמוח בזה בעצמו שאתה זוכה בפורים לעסוק בהמשכת, בהמשכת תורתו הקדושה בעולם. שזהו עיקר בחינת קיימו וקיבלו שעוסקים הצדיקים בכל דור, בפרט בפורים. השם יטבח יזכה אותך וכולנו לזכות בפורים הזה לקבל עלינו קיום התורה מחדש, לקיים קיימו מה שקיבלו כבר. והעיקר שנזכה אנחנו ואתם לקבל ולהבין בכל עת את העצות העמוקות והרמזים שהם בחינת ידיים, שיש בים החוכמה, שהם חידושי תורתו הקדושים של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. כי מאוד מאוד המקורם עזב, גם אליך בני חביבי, הן קודם המעשה, הן לאחר המעשה, הן לעניין סור מרע, הן לעניין עשה טוב. למשל, כשצריכים להתפלל, והמניות והמחשבות זרות מתפשטים מכל צד, ומקיפין אותו מאוד, כידוע לכל, כמו שכתוב בתורה תאומות יחסיומו, סימן ט', שכשהאדם עומד להתפלל, אז הקליפות מסבבין אותו, ומבואר שם עצה טובה. שהתגבר לומר על כל פנים הדיבור באמת כפי משהו, כמו שכתוב שם על פסוק צור תעשה לתיבה וכו'. אשר האוזניים שכך שומעות, אבל עיקר העצה לתכליתה צריכים להבין על ידי רמזים ביד שאי אפשר לבאר. וכן העצה שכתב לעניין התפילה, לסלק הכבדות והמרה שחורה, המעכבין את התפילה מלהתפלל בכוונה וחיות, שהוא התורה זמרה לאלוקי בעודי. שהוא להחיות את עצמו במעט דמעט הנקודות טובות שנמצאים בו עדיין, אף על פי שהעצה בעת גליה היא טובה לכל, מתוק לנפש ומרפא לעצם, וכבר החיה כמה נפשות על ידי זה, אף על פי כן יש כמה עיתים שקשה להחיות את עצמו גם בזה, כי אם על ידי שרשי מדבר חוזר להבין הרמזים שמרמז לכל אחד ואחד, לכל מקום שהוא האמת, שעדיין חביבות דקודשא בריך וכו'. וכן בהתורה של בן ותלמיד, שמודיע לכל היהודים והפחותים שבעולם, <coughs> כי עדיין השם איתם ואצלם, כי מלוא כל הארץ כבודו. איקאה <coughs> הידיעה הקדושה הזאת צריכים לקבל בבחינת רמזים, בגין מחשבת פיסא בכלל. רק נודע בשערים באה לה לכל חד כפום דמשא בליבה, שזוהו בחינת רמזים, שצריך כל אחד לסום ליבו להבין הרמזים, עד שהמשיכה על עצמו אלוקותו ידבח בכל מקום שהוא. ויבין כי מלוא כל הארץ כבודו, בבחינת ויבין כל יצור כי אתה פעלתו וכו'. ואי אפשר להאריך בזה ודי לחכימא ברמיזה. וכן לאחר מעשה דהיינו לאחר התפילה, אם אף על פי כן לא היה יכול לכוון בתפילתו, והמחשבות רעות טרפו תפילתו חס ושלום, צריך אחר כך ביותר ויותר להבין הרמזים בלי שיעור, שאמר לנו בפירוש ורמז לנו בידיו הקדושות שאסור ליפול משום דבר. וכן אפילו בעניין סור מרע, שעל ידי הרמזים יכולים להבין עד כמה צריכים להתחזק בלי להתחיל מחשבות רעות כלל, ואל יקנוס עם פיתויו בטוען ונטען, ויברח מהמחשבות רעות בשבי אל תעשה וכולי, ועל ידי זה ינצל מכל רע. ואם חס ושלום חס ושלום אף על פי כנצרות כן כפו אחמנא לצלן, צריך להתחזק בלי ליפול יותר כמו שצעק שאין שום ייאוש בעולם. ועיקר התחזקות על פי דרכי עצותיו. אף על פי שגילה אותם בפירוש, וצריכים להאמין בדבריו ולקיימם בפשיטות, אף על פי כן עדיין צריכים להבין מערכו כרמזים. בפרט הרמזים מעוצם גדולתו וכוחו של הזקן דקדושה, סבא דסבין, שאנו חוסים בצילו, שממנו מבינים גדולתו שיוצר בראשית ועוצם חסדיו עד אין קץ. כל זה דיברנו בזה הרבה, אבל יותר מדי צריכים להשתדל להבין הרמזים שמדען סוף ואין תכלית, ואתה תבין מחדש שאין שום ייאוש בעולם, ושגם אני ואתה וכולנו צריכים להתחזק בשמחה הגדולה בלי שהוא בכל יום, ובפרט בימי שמחה ובפרט בפורים. אשרנו אשרנו שאנו זוכים לכתוב דברים כאלה נובעים מהרמזים שיש בים החוכמה, שעל ידי זה זוכים להארת הרצון בשעת האכילה עם אנוש למזלניק, וזה עתה אצלי כל כוונת פורים. כי עיקר הכנעת עמלק ימח שמו היה על ידי והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, דהיינו שמשה אבנו הרים ידיו ורמז להם להסתכל כלפי מעלה. כי עמלק הוא קליפה קשה כל כך שכלול מכל הקליפות והסטראחה. שכשהוא מתפשט ומתגרה בישראל, אי אפשר לצדיק לדבר ולהוכיח את ישראל. כי אם השמרים ידיו ומרמז די הם כלפי מעלה, כי עדיין השם איתכם. כי מלא כל הארץ כבודו. והיריעה קצרה והזמן נחוץ ואי אפשר להעריך, ודי בזה כעת. גם איגרת זה הרווחת על ידי מה שאני מזרז לשלוח מאות לרבי נחמן. כי בלא זה לא עלה על דעתי לכתוב לך איגרת היום. על כן, אל ימנעך שמחת פורים מלקיים מצוות שליחת המאות במכתב הנ"ל. אדרבה. בזה תשמח ותגיל עם הניגון של נחמן, ניחה מנגן שם שושנת יעקב צלה ושמחה. שאתה זוכה בפורים למצווה כזאת, דברי אביך נתן מברסלב, ובאמת בכל זאת רק שמחה.